Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana Innaka ental alimul hakim Qala rabi syrahli sadri wa yasirli amri Wa ahlun uqdatan min lisani yafqahum qawli Allahumma alimna ma jahilna Wa alimna ma yanfa'una wal fa'na bi ma'allamtana wazidna ilma allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawlan fayattabi'una ahsana allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd ya hadirin seluruh tuan kuasa tau hadirin dan hadirat para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati allah sekalian alhamdulillah mailah kita bersyukur berbanyak kehadiran allah subhanahu pada hari ini dapat kita kembali balik menyambung sesi kita bermuzakarah mencari ilmu mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah taala dan insya-Allah kita menyambung balik kuliah daripada kitab kita ini dakwah yang sempurna peringatan yang utama dan kita dah berhenti dalam tak silap saya dalam Dua 3 bulan yang lalu dan kita masuk tajuk yang baru pada malam ini surat yang ke-44 iaitu pada menyatakan ulama' dan nasihat para ulama' peringatan dan pengancaman mereka. Berkata pengarang kita وَنَفَعْنَا بِعُلُومِهِ فِي دارين. Amin. Bila kita sebut guru-guru kita lalu mengajar kitab bila kita baca kitab seorang guru-guru kita sebut وَنَفَعْنَا بِعُلُومِهِ فِي دَرَيْنِ Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia. dan di... Berkata pengarang kitab, ketahuilah oleh kamu bahwasanya para ulama itu adalah kepala dari tubuh manusia dan pemukanya. Umpama mereka sama dengan perumpamaan garam dalam makanan. Makanan menjadi bagus dengan bagusnya garam. Dan menjadi rosak dengan rosaknya garam. Sebab itulah ada madah yang berbunyi, Ya ma' syarul qura, ya milhal balad ma yuslihu al-mil haiza mil khul fasad wa hai kumpulan qura, yani ulama wahai cahaya negara tiadalah enak masinnya enak rasanya jika garamnya rosak pula jadi pengarang kitab ini asalah kita menyentuh dalam kuliah yang lepas-lepas tentang bagaimana dalam dalam konteks dakwah ni peranan ilmu yang cukup besar peranan ilmu dalam konteks dakwah tidak dapat dinafikan bahawa dalam dakwah ni apa yang disampaikan dalam dakwah itu tidak ada lain melainkan ilmu ha, kan apa sahaja dakwah sama ada dakwah dalam bentuk tulisan ataupun dakwah tu dalam bentuk lisan ataupun dakwah tu dalam bentuk media elektronik media bertulis dan seumpamanya semua yang disampaikan dalam dakwah itu tidak ada lain dan bukan melainkan ilmu jadi kalaulah tidak ada ilmu maka bagaimana nak ha, kalau tidak ada sumber yang kukuh bagaimana kita nak menyampaikan satu message yang jelas Salah nak menyampaikan dakwah Islam itu sendiri, melainkan kita menyampaikan ilmu. Maka, bila sebut tentang dakwah, kita sampaikan ilmu kepada masyarakat. Dalam arti kata, bahawa masyarakat menerima dakwah itu, ialah dalam konteks mereka menerima ilmu. Ha, bukan kita dah bercakap kosong, tidak. Bukan kita bercakap perkara, ataupun kita menyampaikan perkara yang sia-sia. Tetapi, kita menyampaikan satu ilmu yang boleh mereka mengambil manfaat daripada ilmu. Ha, yang boleh menyedarkan manusia. Yang boleh menyedar, membawa manusia kepada petunjuk Allah Ta'ala. Jadi mesej dakwah itu ialah mesej ilmu itu sendiri. Sebab dalam konteks at-tablid ataupun penyampaian risalah itu ialah menyampaikan ilmu. walau Sampaikan daripada aku itu ilmu walaupun satu ayat. Kita ada ilmu yang sedikit pun disuruh sampaikan kepada orang lain. Jadi mesej dakwah itulah mesej ilmu bagaimana nak dikatakan dakwah kalau tidak disampaikan ilmu kan jadi dalam mesej dakwah itu sendiri mengandungi ilmu mengandungi ilmu dan minggu ini bulan ini kita mencetus bagaimana salah satu daripada konteks dakwah itu dalam satu dalam konteks dakwah itu salah satu daripada perkara yang penting ialah disebut sebagai golongan orang yang berilmu golongan orang yang berilmu siapakah mereka al ulama al ulama dalam dalam konteks dakwah itu ada satu kelompok dalam bab ilmu dinamakan golongan al ulama berkata pengarang kita bahawasanya al ulama itu adalah kepala dari tubuh manusia dan pemukanya ha, diibaratkan oleh pengarang kita ha, umpamanya orang yang berilmu itu ataupun ataupun ulama ulama datang daripada, daripada perkataan alim ha, singular dia ya. maka pluralnya ulama ataupun seorang yang alim itu juga dipanggil ulama, walaupun dia seorang, tapi sebut ulama. Sebab apa? Banyak ilmunya. Ha. Walaupun dia seorang, tapi walaupun perkataan ulama ni asalnya untuk dirujuk kepada ramai ulama. Ha. Ramai orang yang berilmu, maka disebut ulama. Tetapi kadang-kala -kadang kita disoak kata ulama dipanggilkan seorang yang berilmu tu juga ulama, sebab dirujuk kepada banyaknya ilmu yang ada pada dia. Banyak ilmu. Ha. Cukup banyak ilmu. Ulama itu adalah kepala dari tubuh manusia dan permukaannya dia ibaratkan ulama itu seumpama satu batang tubuh dan batang tubuh di antara anggota yang penting yang dilihat oleh orang lain terdahulu di antara batang tubuh kita ni yang mana yang nampak dulu kalau orang tengok muka nah ha, kan kalau dada orang nak kena buka baju dulu kalau dal, pakaian dalam nak kena buka baju dulu kalau kaki betis hebat orang nak buka, orang tengok lagi tapi Orang alim ni, ulama ni Diibaratkan dalam tubuh manusia tu Ibarat kepala manusia Yang dilihat oleh mana-mana manusia Berlihat Nampak ha, Mudah Dinampak mudah dilihat oleh orang Mudah dicari oleh orang kan? Mudah dicari oleh orang Kerana alim ulama tu di mana-mana mereka berada ha, kan? Bukan alim ulama ni benda yang susah nak cari Cari Dalam sunnah dakwah Islam ni Alim ulama ni di mana-mana Bukan terus bunyi di gua-gua ha, Dia tak sembunyi di gua-gua Sembunyi di balik bukit Ha, di jalan-jalan orang tak pernah pergi dah. Alim ulama' ni berada di pasar Berada di masyarakat di atas jalan raya Berada di masjid-masjid dan di surau-surau Tempat yang boleh didatangi oleh seluruh manusia ha, Mudah didatang oleh orang Mudah di orang nampak dia Boleh di approach kepadanya ha, Bukan dia bersembunyi di sebalik gua goa Orang tak nampak ha, Nak pergi ke jalan 40 batu, Naik bukit, turun bukit tak. Tidak begitu sebenarnya Dalam konteks dakwah silam tetapi bukan bermakna tidak wujud, ada ahli ulamak yang, sembunyi, yang, yang ada di penalaman dan seumpamanya. Tapi dalam kontek dakwah Islam, ahli ulamak sebenarnya berada di tengah-tengah masyarakat. Dalam kontek dakwah. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau di mana ada masjid, di situ ada dia. Ha, Boleh datang oleh orang. Tanya hukum hakam, tanya ilmu, tanya perkara masalah dan seumpamanya. Dirujuk perkara tentang permasalahan manusia. Baik itu dikatakan oleh pengang kitab, Ulama' itu umpama, muka dan eh, mak, um, tubuh, kepala dari tubuh manusia dan pemukanya. Benda yang dilihat dulu oleh di antara tubuh manusia, dia nampak. Yang dilihat oleh orang lain, nampak. Ha, senang dicari, mudah didatangi ha, Ini sifat alim ulama' diga digambarkan oleh pengarang kitab. Dan di antara anggota yang ibaratkan satu anggota masyarakat itu, masyarakat, kumpulan masyarakat itu ibarat satu tubuh manusia. Anggota mana yang paling penting ialah kepala. Ha, di atas tu, ha, ulama' itu umpama mereka sama dengan perumpaman garam dalam makanan ha, kan? fungsi ulama' itu diibaratkan garam dalam makanan sebab orang dulu ni kalau masak dia tanya asam masin tak masin ha, sebab pandainya letak garam tu bukan masin sangat macam Aziz Sata tumpah garam langgulai jadi ayam kerai nak? tapi orang dahulu dia buat ibaratnya ulama' ni umpamanya penyedap kepada masyarakat penyedap kepada satu masalah penyelesai, sentuhan dia itu menyebabkan selesai masalah sentuhan tu menjadi cantik kata-katanya tu menjadi hikmah dan rujukan Tindak, tanduk dia menjadi sunnah dan ikutan ha. kan, maknanya dia ni bila dia sentuh, bila dia masuk dalam satu kelompok, kelompok tu menjadi aman, tenteram dan damai kerana fungsi yang dimainkan olehnya, ha. itu di ibarat tu So, kata perumpamaan garam dalam makanan. Umpamanya garam dalam makanan. Walaupun orang tak di hujung-hujung dapak. Tapi, penting dia. Ha, ngat, tak di hujung rak-rak. Hujung dapak tu garam. Tapi, kalau makanan tak masuk garam, tak kiri. Ha, tak, tak apa lah. Ulama' duduk bawah-bawah. Atas-atas, profesional, tak apa. Tapi, dia ada sentuhan mereka. Ha, ada sentuhan dia tu. Fungsi dia tu. Ha, ada fungsi dia kat situ. Walaupun dia kata dia antara... Tempat-tempat apa, apa ni bahan-bahan masakan. Ni banyak. Ada bunga cengkih, bunga lawang, kulit kayu kayuman. Ni, ada mata lada hitam, ada bawang, ada bawang putih, ada onion. Ada apa semua ni. Tapi, kalau tak masuk garam. Kalau nak masuk garam tu pun, bukan semua enam -enam yang masuk garam. Pakai tuang 2-3 jam macam, kaya tidak. Dia, dia rasa elok. Masuk kena ngayak-jangan apa semua. Oh, ini diibaratkan oleh pengarang kita bagaimana fungsi ulama' dalam konteks dakwah. Ha, fungsi ulama' dalam konteks dakwah. Ha, Jangan. Macam orang dulu pun, dia nasi, ikan masin, garam. Jadi, kalau nasi, ikan masin pun tak edi. Kena cari garam juga. Dah ikan tu dah masin tak. Lah. Kena cari garam tak. Lah. Bagi kena elok. Kena dengan lidah. Ha, punya fungsinya tu berat. Cukup penting dalam dalam makanan. Begitu juga dalam konteks dakwah. Dalam konteks dakwah. Ha, dalam kontek, Bukanlah yang tak penting. Yang letak pun penting. Bunga lawang penting. Kulit kayu manis penting. Bawang penting. Ha, bawang putih penting. Halia penting masuk oh semua ni. Rampah-rampah, cabai apa semua ni. Penting. Tapi kena ada agak garam. Macam mana pun. Kena ada agak garam ni. Ha, buah lah. Apa pun. Tapi garam tu kena masuk kat. Walaupun pandai guna letak di, di nomor tu. Masuk di nomor tu, Tapi tak ada garam. Tak rasa. Itu ha, dia, dia pentingnya. Ha, diibaratkan. Ini yang digambarkan oleh penganggara kita. Dalam konteks dakwah dia kata. Sama mereka sama dengan perumpamaan garam dalam makanan. Makanan menjadi bagus dengan bagusnya garam. Makanan itu akan elok. Apabila pandai diletakkan garam itu. Ataupun pandai menggunakan fungsi garam itu. Ataupun garam itu difungsikan dengan sebaiknya. Ha, kan? Dan menjadi rosak dengan rosaknya garam. Garam juga boleh jadi rosak. Jadi ulama itu juga boleh jadi rosak masyarakat tu, ha, kan? Dan kalau lebih-lebih, rosak maksudkan. Kalau korang, orang tolak. Tak jadi dia kata. Tak jadi dia kata. Ini nasi ini tak jadi. Gulai ini tak jadi. Kurma ini tak jadi. Garam tak cukup. Kalau garam lebih... Keras ayam, ha, orang tolak tak Tapi, kalau kurang, orang makan Tak lalu, tu dia, ah, dia, dia lah garam ni tu dia ulama' ni ha, kan? Ulama' tu, sampai tahap tu Sebab tu sentuhan mereka tu cukup Orang kata, menyengat ha, Fungsi dia cukup menyengat, walaupun satu Saja, sebutir garam tu Cukup memberi rasa kan? Dan, sebab itulah ada syair Yang berbunyi, ya ma'sharul qurra Wahai kumpulan qurra ha, Sebab apa dia sebut qurra Sebab ulama' dahulu juga digelarkan dengan al-qurra. Al-qurra ulama tu gelaran mereka. Selain dipanggil sebagai ulama, juga dipanggil sebagai al qurra. Ya milh al wahai cahaya negara. Rahat sebab ilmu mereka. Sebab ilmu mereka. Ma yuslihul milh tidaklah rasa sedap enaknya. Iza izar milhul fasad jika garamnya rosak Tak sedap makanan tu kalau garam tu tak kena. Dan para al qurra itu ialah itulah ulama negara kata syaiel ni pengarang kitab ni kata yang dimaksudkan dengan qurra itu ialah ulama negara ulama sebab apa sebab qurra datang daripada perkataan qari qari iaitu orang yang membacakan al-Quran orang yang membacakan al-Quran kepada orang menyampaikan isi kandungan kepada orang lain jadi fungsi ulama ni ialah menyampaikan menyambung risalah wahyu yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi ha, kan? maknanya nabi sampai wahyu kepada daripada Allah Nabi terima wahyu, Nabi sampai kepada Allah. Ulama' mewaris tugas Nabi menyampaikan wahyu itu oleh kepada orang lain. Ha, sebab itu digelarkan sebagai Qurra' juga. Kurra. Dan nama ini pernah dipakai oleh ramai terhadap para ulama' pada zaman dahulu. Ha, orang dulu memang panggil ulama' ini sebagai Qurra' mereka yang membacakan Al-Quran. Mereka tak sembunyi kan ayat-ayat Al-Quran. Tak sembunyi. Ha, mereka tahu ayat Allah Ta'ala tu mereka tak mereka tak sembunyi. Sampai. Sampai. Orang suka ke tak suka ke. Aku beritahu ayat Allah. Sampai ayat ni. Ha, ini tak sembunyi ayat Allah. Dia tak cerita. Dia sembunyi perintah-perintah Allah. Lainan keterangan keterangan yang jelas daripada Allah daripada Al-Quran. Sebunyi daripada orang. Tak nak cerita. Ha, ada isu-isu ni. -isu, ya? Kalau ada ayat itu sentuh ni. Tak nak cerita. Ada isu. Ha, isu orang tuduh orang lain berzina dia sembunyi tak sebut ayat tu dia tak sebut ayat tu ayat walazina yarmunal muhsan tak sebut dalam televisyen tu dia tanya tokoh agama ni tolong nak agama seorang pun tak sebut walazina yarmunal muhsan walaupun mereka tahu ayat ada ayat ha ni berlaku tuan kan orang ni menuduh orang ni berzina tanya tokoh agama ni macam mana dia tanya dia seorang pun tak sebut walazina yarmunal muhsan tak sebut kenapa tak sebut ha, dia sembunyikan ayat Allah Menyembunyikan ayat Allah. Maka, gugurlah status ulama' al-amilin pada pandangan Allah Ta'ala. Walaupun pada pandangan makhluk, mereka itu ada ilmu. Sebab itu, alim tidak semestinya berilmu. Alim tidak semestinya faqih. Ha, Tuhru Hadi kata, kena jadi orang yang alim dan faqih. Ha, alim dan faham agama. Ha, ada orang yang banyak ilmu di dadanya. Tapi tak faham Islam itu. Fungsi Islam itu dalam masyarakat. Mulai ha, di-applykan ilmu dalam dadanya untuk diterjemahlah masyarakat. Kalau ada isu, macam mana ilmu yang dia ada tu boleh selesaikan? Ini tak boleh. Maka dia belum fakih walaupun dia alim. Ha, Maitu doa Nabi Nabi Muhammad sallallahu nabi kita ni kepada uh, Anas bin Malik. Nabi kita doa apa? Allahumma ya Allah bagi dah Anas ni orang yang faham, yang dekat dekat dekat dia boleh faham, boleh selesai. Boleh terjemah agama dalam masyarakat. fakih ha, kan? Yang boleh terjemahkan. fakih ni ada munculnya ilmu fiqah. Kalau tuan-tuan kaji ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni apa? Ilmu yang berkaitan dengan diri kita. Macam mana ulama boleh selesaikan masalah dalam fiqah? Contohnya isu batal wuduk. Dia boleh dia boleh dia boleh orang kata imagine. Dia boleh bayangkan perkara yang boleh terbatal wuduk ni apa? Selain daripada Allah sebut. Tak kentut, gini-gini dia bahas. Maknanya dia boleh selesaikan masalah dalam masyarakat. Orang terkentut macam mana? Orang terbatang, orang sentuh perempuan-perempuan macam mana? Laki-laki macam mana? laki perempuan macam mana? Kalau suami isteri macam mana? Maknanya dia boleh bayangkan benda yang berlaku daripada ayat Quran tu Allah bagi bagitahu dasarnya. Dia boleh terjemahkan apa yang akan berlaku. Ha, maknanya dia boleh apply kan ayat Quran tu dalam masyarakat. Itu fiqah. Ha, kalau ada ilmu, faham ayat Quran. Tapi tak boleh nak apply dalam masyarakat. Belum fiqah. Dia hanya tahu sahaja. Ha, tahu saja Ini na'udzubillah min zalik lah berlaku kat kita. Ha, biar kita ni ilmu, boleh apply dalam masyarakat. Itu lah ilmu, wujudnya ilmu fiqah. Yang fiqah ni ada lima. Satu taharah, suci. Yang keduanya ibadat. Ha ibadat kalau tuan-tuan buka kitab ibadat bab sembahyang saja macam-macam perbahasan ulama. Ha, kan ada isu ada tajuk kitab namanya Qaulul Tam. Ha, dalam isu al-Ma'mum wal Imam. Ha, ulama karang kitab satu nama Qaulul Tam bab perkara makmum dan imam. Macam-macam isu tentang makmum dan imam ni. Tapi ulama bahas satu persatu. Ini maknanya apa tuan-tuan? Maknanya al-Quran dan Al hadis ni ada ayat ada ada hadis yang sebahagiannya lalu masyarakat uh, ulama' ni dia boleh keluarkan ayat Quran dan hadis ni untuk dia selesaikan isu yang berlaku dalam masyarakat, dia boleh imagine apa yang berlaku, dia nampak apa yang akan berlaku, kalau isu ni makmum ni lewat semayang, dia datang-datang orang tengah rokok, ataupun dia datang-datang imam dah bagi salam pertama ha, contohnya, makmum datang-datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pertama ni ha, dia boleh imagine dia boleh bayangkan masalah tu berlaku maknanya ilmu yang dia ada-ada dia tu dia boleh tahu apa yang akan berlaku dalam masyarakat lalu dia selesai kan, dia terjemahkan dia dia bagi tahu jawapannya, ini orang kata fakih, lah ilmu yang banyak tahu ayat quran tapi tak boleh nak selesaikan masalah masyarakat, belum fakih, dia hanya alim, dia hanya mengetahui sahaja, ha, lepas itu alim ulama' ni tidaklah, dia bukan selesai alim, tapi fakih fakih, ha, dia boleh dia faham agak, faham isu boleh selesai dengan agama dia, dengan ilmu yang didada dia Maka sebab orang-orang yang mengaji Al-Quran itu Merupakan para ulama' yang mengetahui liku-liku agama ha, Kerana apa? Mereka digelarkan sebagai kurra Sebabnya mereka ni orang yang membacakan Al-Quran Yang mengaji Al-Quran Yang menyampaikan isi kandungan kepada orang Lalu mereka faham liku-liku agama daripada ayat itu ha, Liku-liku, selok-belok agama Selok-belok agama tu Terbunya simpang siurnya, cabang-cabangnya, dasar-dasarnya Dia tahu Lalu cabang-cabang ni selesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat ini dia kata panggil ulama al-Qurra. Kalau sekadar baca Quran saja, tapi tak boleh selesaikkan masalah dalam masyarakat, bahkan masyarakat menjadi terumang-ambing kerana walaupun adanya dia itu, tetapi ternyata bahawa dia belum lagi ulama. Fungsi dia itu, peranan dia sebagai garam itu tak boleh. Belum lagi. Sebab cara dia masuk garam tu orang pun semua ah oh, kan, macam letak garam tu. Masuk garam orang lain kata, "Oh, kena garam ni." Tak buat sampai belacan dia. Ha, cantik salam lajah ni. Air asam ni rasa gas. masam rasa, masin rasa, Maneh sikit-sikit. Ah ha, cantik. Walaupun nasi tawak, mai tang mai air, mai gulai dia, Allah piau. Ha, Sebab apa? Sebab garam dia tu. Ha, inilah kata maknanya, datangnya dia itu kerana dia melesetkan liku-liku simpang siur bercabang-cabanglah masyarakat. macam-macam ha, adanya dia. Ha, ini dah. dia tak selesaikan masalah, dia tambah lagi masalah. Pula. Orang yang buat salah tu, diakui kesalahannya. Dengan cara, dengan menyampaikan ayat-ayat lain pula yang tidak aa, tidak sama dengan konteks maksud ayat. Demi kepentingan. Ini yang kita bimbang tu. Itu ulama' juga digerakkan sebagai Qur'an. Mereka yang menyampaikan isi kandungan Qur'an. Dan mereka yang memahami hukum hakam. Mengetahui liku-liku agama dan perintah-perintah agama dan hukum hakamnya. Tahu hukum hakam dalam Qur'an ni. Ha, kalau bab isu tu, macam saya sebut di isu tu, dia tahu hukum Allah Ta'ala. Jangan sembunyi. Dia kata, ha, nak tuduh orang lain dalam Islam, boleh tuduh orang lain. Tak ada masalah. Bukan Islam tak bagi, kita tuduh orang lain yang berzina. Boleh. Tapi bawa empat saksi. Ha, sebut begitu. Ha, bawa empat saksi. Ha, nak tuduh orang ni, boleh. Nak tuduh siapa, ha, boleh. Tapi empat saksi. Allah kata begitu. Ini tak cerita. Ha, dia tahu hukum hakam. Tapi dia sembunyikan. Ha, ini yang kita bimbang tu. Kemudian, dan hukum hakamnya, kerana apabila mereka membaca Al-Quran, mereka memahami maksudnya. Sebab apa mereka ini digelarkan sebagai Qur'aq. Sebab mereka baca Al-Quran, mereka tahu maksudnya. Ha, baca Al-Quran, tahu lah. Apa kehendak ayat ni Apa yang Allah nak. Apa yang Allah suruh. Apa yang Allah larang. Tahu. Sebab itu mereka digelarkan. ulama ini digelarkan sebagai Al-Qurraq. al -Qurra. Qurra. Orang yang membaca, orang yang faham. Orang yang tahu selok belok Al-Quran. Liku-liku, hukum, hakam, perintah-perintah dalam Al-Quran. Tahu. Kemudian, mereka mengetahui Suruhan dan larangannya, suruhan dan larangannya, dorongan dan cegahannya, dan di mana tempatnya yang mesti dibuat pegangan daripadanya. Dia tahu isu ulama masyarakat ni, dia tahu ni ayat dia. Sebab Allah kata, wa intana zatum fisekin farudhuu ilallah yuwarosul. Mereka pegang kepada ayat Allah. Allah kata, kalau kamu bertelagah lagi, maka farudhuu ilallah. Rujuklah Allah dan Rasul. Rujuk Allah tu kepada apa? Kepada Al-Quran lah. Sebab itu, tak mana Al-Quran ni dia selesai masalah masyarakat. Mana mustahil? Tidak ada ayat Al-Quran tak ada sentuh isu dalam masyarakat. Mustahil. Mustahil. Kalau tidak ada ayat Al-Quran yang tak menyentuh isu dalam masyarakat, ternyata bahawa Allah lemah. Kalau Allah lemah, Al-Quran lemah. Kalau Al-Quran lemah, tandanya Allah lemah. Kalau Allah lemah, mustahil bagi sifat Allah Ta'ala. Ha, tak ada lah Tuhan. Ayat Al-Quran ni sentuh semua kita. Sebab itu kita baca Al-Quran bila kita tahu makna dia Kena pasal diri kita punya. Tak ada orang baca quran takkan kena tak ada kaitan dengan aku ni. Tak ada. Mesti kena. Sama kena sebagai seorang manusia, kena sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua negara, sebagai seorang ketua kampung, apapun, mesti akan disentuh oleh Allah dalam quran pasal kita. Tak ada ada ayat quran yang tak sentuh pasal manusia. Isu dalam manusia yang tak ada. Semua pasal pemimpin, Allah dah beritahu lah. Allah dah beritahu. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ tahkumu bil بِالْعَضْ kalau kamu berhukum di dikanggah manusia, anda kamu berhukum dengan adil. Nah, kan? Siapa yang mengukul dengan adil? Memimpin. Kan tak kena pada kena memimpin? Kena ayat memimpin tu. Sebagai seorang suami, ada. Sebagai seorang individu, seorang batang tubuh manusia seorang. Walaupun dia tak ada, buat apa? Duklah macam seorang, seorang di rumah. Pagi surau pun tak. Suami, eh, anak tak ada. Isteri tak ada. Semua tak ada. Dia sebagai seorang manusia. Ada ayat quran pasal dia. Tak ada ayat tak ada. Mustahil tak ada menyentuh ayat quran pasal diri manusia. Mesti ada. Bait tu alim ulama dia tahu bahawa kalau dia rujuk Al-Quran, dia rujuk Al-Quran, memang boleh selesaikan. Dia tahu di mana Al-Quran itu yang boleh dibuat pegangannya. Apa saja isu, apa masalah, apa penyelesaian, dirujukkan kepada Al-Quran, ada bagi tahu. Al-Quran tu ada bagi tahu. Isu macam ni, Al-Quran bagi tahu dah. Isu ni, Al-Quran bagi tahu dah. perkara ni suami isteri, Al-Quran bagi tahu dah. Selesai masalah apa? Faraid, Al-Quran bagi tahu dah. Telaga suami isteri, Al-Quran bagi tahu dah. Ah, masyarakat, Al-Quran bagi tahu dah. Dengan orang bukan Islam, Al-Quran bagi tahu dah jangan kita dengar orang mukmin Islam. Quran bagi kita lah. Kan? Banyak Quran yang kita dengar potongan-potongan ayat Quran cerita muamalah kita dengan orang mukmin Islam. Banyaklah. Cukup banyak. Asasnya ialah bagaimana mereka tidak menghalang kita, tidak membunuh kita, jangan bunuh dia. Betul je. Kalau mereka buat zalim buat naya kat kita, menyakiti kita, kita sakiti hati kita sakiti mereka dengan cara yang begitu. Jangan buat lebih-lebih. Ha, mereka tikam kita, tikam balik. Ha, bukan maknanya buat lebih sampai tahap Islam bagi tahu ajar. Ha, kan semuanya so, hubungan antara manusia ni, semuanya dah adanya, foundation ni, orang kata, dia punya asasnya telah dibariskan oleh Allah dalam ayat-ayat quran Jadi, ulama' yang faham, ulama' yang benar-benar ulama', -benar, ulama' yang fakir, dia tahu kat mana ayat untuk dibuat pegang. Kalau isu ni berlaku, dia tahu. ni ayat dia. Aku rujuk ni. Ini Al-Quran ha, kata begini. Ha, kan. Isu apa? Isu arah, judi, apa semua. Al-Quran dah ha, kan. ini ha. tu ulama' tu, dia kata kat ulama' tu. Sebab itulah sangat sedikit sekali orang yang menghafal Al-Quran. Sikit sangat orang yang menghafal Al-Quran. Golongan Qura' ni pun tak amai Hatta daripada para sahabat Nabi SAW. Sehinggalah beliau wafat. Baginda wafat. Baginda telah meninggalkan beribu-ribu dari sahabatnya. Namun, bilangan yang betul-betul menghafal Quran hanya beberapa orang sahaja daripada mereka. Ada yang mengatakan empat orang, ada yang mengatakan tujuh. Namun, tidak dapat dipentukan dengan pasti. Ha, kata, memang, menghafal Quran ni atas zaman Nabi pun tak ramai. Zaman Nabi memang tak ramai. Tak bina nak hafal Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran tu masih diturunkan. Sebab itu ramai yang tak hafal. Quran tu duduk turun lagi. Turun, turun, turun, turun lagi. Mati hak hafalnya. Tak ada hafal semua. Ha, kan? Ada yang menguruh masuk Islam. Ayat turun di Mekah, dia tak dengar lagi Ayat dia dengar, ayat turun di Madinah saja. Ha, tak semua dia hafal ha, Kan, ini reasonable tu ada ha, Dipegang oleh pengarang kita Dan bila ada orang yang menghafal surah Abaqarah dan surah Al-Imran Dia sudah dikira dalam golongan para ulama' dan fukaha' mereka ha, Macam tahap tu sekali Orang hafal surah Abaqarah dan surah Al-Imran Sudah dikira orang yang ilmu, cukup ilmu tinggi Dalam sebuah hadis yang bermaksud Barang siapa yang sudah menghafal Al-Quran maka darjat kenabian sudah dilengkapkan di atas di antarungnya, lambayongan lambang, lambungannya, cuma dia tidak diwahyukan kepadanya sahaja ha, Nabi angkat darjat orang yang hafal Quran ni, Nabi kata martabat orang yang hafal Quran ni, seumpamanya Nabi-Nabi, cumanya dia tak terima wahyu je, dia hafal wahyu ha, dia hafal wahyu, dia tak terima wahyu dia hanya hafal wahyu, Nabi ni Rasul ni menerima wahyu ha, lalu mereka hafal, jadi orang yang menghafal Quran ni dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam status dia nabi-nabi cuma tak diwahyukan dan makna menghafal ialah dapat membacanya di luar kepala dan menyebut bacaannya tanpa melihat kepada Al Quran itu kata kalau kata hafal ni orang yang baca di luar kepala dan boleh menyebut bacaan menyebut bacaan tanpa melihat maknanya dia ni lancar baca Al Quran hafal Al Quran sungguh kan tak tak putus dia ayat dia boleh ingat dan Al-Quran adalah wahyu yang mulia Kenapa ulama itu mulia, orang yang hafal Quran ni mulia? Kerana Al Quran itu sendiri mulia. Hmm, maka Nabi sebut khairul qairukum man taallamal quran wa Orang yang baik yang beriman, orang yang beriman kalangan kamu yang paling baik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar orang lain, mengajarkan kepada orang lain. Ha, ini orang yang yang bagus kata Nabi di kalangan orang yang beriman. Sebab itu Al-Quran ini wahyu yang mulia. Siapa yang berdampingan dengan Al-Quran, maka dia mendapat kemuliaan daripada Al-Quran. Maknanya dia hafal Al-Quran, dia dungan Al-Quran. Dia menyebarkan isi kandungan Al-Quran. Dia menyampaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapat kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Dan Al-Quran ni kata Nabi, dalam hadis yang banyak, syafi'an li ashabih. Dia tolong penyelamat, pembela kita hari akhirat. Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Quran itu datang pada hari kiamat esok sebagai pembela kepada Tuhan yang membacanya. Tuhan yang beramal isi kandungannya. Tuhan yang menyebar kandungannya. Ha. Sebab itu kita berdampingan dengan Quran. Tak beri. Diturunkan dari Tuhan yang mulia. Ha. Turun daripada Allah. Quran ini lebih tinggi daripada bahasa Arab. Walaupun ia bahasa Arab. Tapi orang Arab sendiri tak boleh buat Quran. Ha. Sebab itu dia kita jangan dia kata Quran ini bahasa Arab sekadar bahasa Arab. Orang Arab tak tentu kan? Orang Arab sendiri pun tak boleh reka Al-Quran. Bukan kata zaman kita ni. Zaman Nabi yang Bahasa Arab yang paling baku, yang paling asas. Orang Bahasa Arab yang paling peor, yang tak pernah campur aduk dengan bangsa lain. Bahasa Arab yang paling asal, yang paling asli pun. Pakar, sasrawan dia pada zaman Nabi pun tak boleh cipta Al-Quran. Ha. Sebab, ketinggian Al-Quran itu bahasanya mengatasi Bahasa Arab. itu, Lebih bila itu kita kata orang Arab ni boleh Arab tak? Tak. Orang Arab pun tak boleh baca Quran pun ada Jangan terikut. Ha, orang Arab yang orang Arab Muslimlah. Yang tak boleh baca Quran dengan baik pun ada. Macam kita jelah. Ya. Macam kita jelah. jangan kita terkejut orang Arab ni kita pergi Mekah tengok orang pakai serban tengok baca Inna ataina gagausar itu ya. Ha, tu yang tuan Kan ha, dah tengok pergi Mekah ni sampai mayanglah pergi airport tengok arablah ada bagi cuba tolak dia tengok inna atainaka kausar tu dia ya? dia tak ada ayat lain inna atainaka qul wallahu ahad tak saya tuan-tuan try tengok pergi kan try tolak inna atainaka kausar bukankah saja semua nak cerita nak cerita bukan semuanya kata arab ni tak ya. kita saja sebab apa saya sebut itu sebab alquran tu lebih tinggi daripada arab dia punya level dia tu ketinggian bahasa lebih tinggi daripada orang arab tu sendiri bahasa mereka sendiri sebab itu penyair-penyair Arab, penyajak-penyajak Arab, sasrawah-sasrawah Arab ni pernah dicabar untuk nak lawan Nabi SAW. Bila mereka pergi jumpa Nabi, lalu mereka, Nabi baca ayat je. Macam ada tiga potong ayat, mereka balik selenda. Kata, kami ni, kami ni pakar bahasa Arab daripada kamu, hai pemimpin-pemimpin Khurais. Tapi apa yang dibaca oleh Muhammad, kami tak pernah dengar. Innahu ya'lu wa la yu'la'alaih. Kalimat, innahu ya'lu wa la yu'la'alaih tu, di kepada salah seorang uh, penyair Arab. Sasrawan negara Arab dalam bahasa Arab dia balik. Jika kita ada pembesar Quraisy, dia kata Quran itu Innu wala Innu yalu wala yuk la Quran ini tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Maknanya bahasa Arab itu duduk di bawah. Walaupun Quran ini bahasa Arab, tapi bahasa Arab itu sendiri duduk di bawah dia. Serender dengan dia. Baik itu Allah kata la ins tama la ins tama al, in al insual jins ala ayat bimisli hazal Quran la ayatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahirah kalau berkumpulnya jin dan manusia untuk mendatangkan satu surah yang seumpama bukan lawan al-Quran mengatasi Quran tak seumpama dia standard dengan dia bukan mengatasi kehebatan Quran tu Allah kata kalau kumpul jin dan manusia untuk bawa satu surah yang boleh sama standard dia bukan minta lebih dari Quran minta bawa senada sama lain yatu nabiy lain yatu bimislih nah saya mereka tidak akan boleh selama-lamanya walaukan ada ba'duhum li ba'di dhahira kalau jin dan manusia itu pakat sungguh-sungguh pun ah ha, kan ah ha, tu kata hebatnya Quran ni di mana dalamnya terkumpul semua ilmu pengetahuan orang yang terdahulu dan yang terakhir dan berita-berita zaman baharu dan zaman yang akan datang Quran ni ada semua belaka semua belaka ada ha, cerita orang dulu cerita orang la cerita orang akan datang ada akan datang pun ada apa yang nak berlaku ni ada ha, kan Sebagaimana sabda Nabi SAW, fihi naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum wa hukmu ma bainakum man qala bihi sadaqa wa man hakama bihi adl wa man talmasal huda min ghairihi adallahu padanya terdapat berita orang yang sebelum kamu Nabi kata Quran ni ada berita orang-orang terdahulu walaupun cerita pada orang cerita pasal orang umat-umat terdahulu bukan bermakna kita tak kena ini ada orang salah anggap juga. Ini cerita Bani Israel dan kami tak ada kaitan. Dah. Ada orang kita Bani Israel juga. Al-Ibrah bi'umum min lafzi wala bi khusus sabak. Ulama' kata, pengajaran daripada Al-Quran ni diambil dengan lafaz yang umum. Bukan sebab turunnya ayat. Pengajaran hukum hakam iktibar daripada Al-Quran ni diambil dengan lafaz umum. Walaupun turun ayat kepada Bani Israel, turun ayat pada kaum Lut, turun ayat pada kaum Ad, turun ayat pada kaum samut, turun ayat pada umat Nabi Muhammad apa ni Bani Quraisy Makkah tapi bukan bermakna orang Melayu tak ada kaitan. jangan kata orang Melayu tak ada apa, tak ada kaitan Quran ni. Ah tak ada. Kena semua. Dan berita orang yang sesudah kamu. Berita orang selepas kita. Maknanya akan datang. Dan hukum hakam di antara kamu. Hukum hakam antara kita. Ada masalah apa antara manusia ni. Allah tak ada. ini yang penentunya. penentu dia ini. dia punya dia punya penyelesaiannya, solution dia ini ada, Quran dia, tolong tahu. boleh, anak tuduh orang lain yang berzina, ini dia selesai ni cara dia, aman, boleh buat tak ada apa, anak tuduh orang lain buat jahat, boleh buat, ha, boleh tuduh, tapi bukan bersumpah empat orang, Allah Ta'ala ni maha bijaksana, bijaknya Allah, maha bijaksana, kenapa dia, dia sebut empat orang juga, dia tahu dunia ni tentu kan, zaman kita ni, kamera boleh, boleh jadi sekarang ni besar ibu jari, rakam orang mana tahu 50 tahun lagi kamera besar nyamuk masuk rumah orang rakam. Ya, tak, ni tak mustahil. Sekarang ni kamera besar ibu jari. Masuk latihan bulan poket, bunyi bulan belakang ni, belakang ni. Besak ibu jari. Ha, kamera letak dalam bidik menteri besar tengok. Buat dah. Yeah. Ha, simpan. Satu hari nanti, kamera sebesar nyamuk terbang masuk rumah orang ikut sekalian. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi Allah kata aku nak empat orang. Macam mana pun teknologi canggih akan datang. Aku nak empat orang. 4 8 biji mata nak tengok. Ha, Allah ni tahu. Orang bijak sana. Kalau Allah tak sebut benda tu, boleh ke pakai video? Ni, tak ada masalah. Boleh pakai. Boleh pakai apa yang teknologi kan. Tapi Allah kata aku nak 4 orang juga. Ha, nak 4 orang juga. Kan? Ini Islam aja. Bijak sana yang Allah Taala ni maha bijak sana kan? Kemudian eh uh, wahukum ha dan serta hukum hakam di antara kamu. Siapa yang berbicara dengannya pasti benar kata Nabi. Orang yang ber berhujah dengan Quran ni pasti benar. Berhujah dengan Quran ni bukan menempel diri dengan Quran tapi melaksanakan isi kandungan Quran berhujah dan laksana zaman sekarang ni orang menempel diri dengan Quran dia menempel ya, dia baca tak reti pegang Quran tak betul sebab dia tak kenal huruf macam kita buka buku bahasa Rusia bukan buka buku bahasa Rusia kod ni baru betul kod ni yang betul sebab huruf tak kenal macam tu orang tak boleh baca Quran orang tak boleh baca Quran pegang buku nak bersumpah pegang buku pegang Quran buku tu ayat tak betul kali sebab kan tak, tak tahu baca jadi hujjah di zaman ni. Quran ni tuan-tuan. Quran ni dia memang. Nabi dah pesan. Nabi kata. Quran laka au alaika. Hujjah Quran ni. Quran ni boleh diambil hujjah oleh orang nak buat baik. Boleh jadi juga boleh nak ambil hujjah orang nak buat jahat. Tapi kita ni yang. yang Kita yang kena bezakan. Sama ada orang nak mengambil kebaikan daripada Quran. Ataupun nak exploit. Ha, kita kena beza. Ha, kita yang kena pandai. Dengan ilmu kita ni kita boleh beza. Yang mana orang yang nak ambil mudarat dengan Quran. Memang ada orang ambil manfaat dengan Quran. Dia baca Quran 2 3 ayat, kemudian tak tak ikut patuh Quran. Macam kisah kita dengan cerita-cerita pasal orang pergi orang sakit. Banyak kali saya dengar ni, kadang, kadang suami isteri ni dia pergi jumpa bomoh. Nak jumpa bomoh. Lepas tu dia kata bini dia sakit kat bomoh tu. Nah, bomoh ni kata okey kita lah Apa dia suruh berubat? Bomoh tu suruh bini dia tanggal pakaian. Jadi suami ni, ish, suruh tanggal pakaian. Tapi sebab nak berubat je pasal tak apalah. Jadi dia pun ragu-ragu dengan bomoh ni, tapi bila bomoh ni suruh tanggal pakaian buat juga tapi dia ragu-ragu juga bomoh ni tapi bila bomoh ni start banyak jampi nak berubat tu bismillahir rahmanir rahim ah kata macam quran ni betul juga ha kan jadi lega hati dia, dia walaupun bini kena tangai pakaian tak pasal-pasal tapi bila bomoh ni bismillahirrahmanirrahim. rahmanir rahim sedaplah alhamdulillah sampai walad dhalin tu takkan salah bomoh ni takkan sesat kut quran dia baca ha jumpalah ustaz lepas dah berubat You pa ustaz, jangan ustaz, saya ni mana gini gini gini bini saya kena tanggam kan. Eh tak boleh tu. Tak boleh kita tak boleh tu. Sakit kan ada tempat-tempat aurat tu sakit ke? Dak, dia suruh tanggal aja. Ya. Kalau ada sakit tang sini kena pegang ke apa ke, lainlah cerita. kan? Kalau dah tengok ke apa ke, lainlah cerita. Ini dak, tak pasal-pasal ada suruh tanggal ah. Ha ya? tu tak, tak boleh ya. Dia kata dak ustaz, dia baca Quran ustaz. Ha. Ah. Orang Melayu ni kalau boleh baca Quran kan betul ah. Ya. Ha. dia tu kira tak salah. Ha itu ya, ya, ya. sebab itu nak ceritanya jangan kita terpedaya, dia baca Quran tapi dia tak ikut perintah Allah dalam Quran tak betul juga, tak betul juga. kalau dia boleh baca, eh? tapi dia tak ikut perintah Allah dalam Quran, tak betul, eh? sebab itu Quran ni Nabi kata, Quran ni Quran ni boleh diambil hujah oleh kamu nak ambil manfaat boleh juga musuh nak ambil buat hujah, boleh, jadi kita ni kena berhati-hati, nak berhati-hati macam mana kalau kita tak ilmu, macam mana kita nak beda, macam mana kita nak membedakan dia orang yang mengambil kebaikan Al-Quran Dan ikut peratus Al-Quran dengan orang yang mengambil, menempel diri semata-mata dengan Al-Quran. Untuk menghalalkan tindakan dia. Ha, macam kes bersumpah tu ha? kan. Orang Melayu kata, takkan dia nak bohong. Dia sanggup pegang Al-Quran, junjung tinggi-tinggi dalam masjid. Ha, dia ni kan, dia sumpah dah dengan nama Allah. Pegang Al-Quran lagi, dalam masjid lagi, takkan lah kot. Ha, kan? Dan suruh sumpah dengan Al-Quran. Tak ajar. Jadi kita orang Melayu ni, televisyen, tunjuk benda tu, kena sualak olehnya. Betul tindakannya. Digambarkan dalam televisyen tu. Masuk dia 3-4 hari, seminggu, sebulan tu, Masuk cerita pasal dia. Menampakkan seolah-olahnya. Dalam Islam ni dia ajar supaya bersumpah. Dengan Quran. Dalam isu itu. Ada, memang sumpah ni ada. Saya pernah kuliah begini. Ada seorang pakcik bangun. Ha, dia bantah cakap saya. Ha, dia kata kalau orang kena tuduh tu tak saman. Eh, kalau orang tuduh tu tak bersalah. Kenapa tak saman? Kalau saman dia kalah. Orang kata dia salah sama ni boleh jadi menang boleh jadi kalah juga. Baik tu orang yang kena tuduh tu bawa bukti dulu, baru bercakap. Macam macam polis tangkap orang, dia kena bawa bawa bukti, bawa, bawa pergi bawa ke mahkamah. Dia kena bawa polis yang menangkap orang ni, polis yang mendakwa orang yang jahat ni, dia kena bawa bukti dia, kena bawa evidence dia, apa nama cap jari ke apa bawa pergi mahkamah. Ha. Bila dah sampai mahkamah ada kes baru pihak yang dituduh ni bela. Itu kaedah dia. Islam pun macam tu. Lah. Jadi orang yang nak tuduh ni bawa dia punya dulu yang mana dia-dia Islam bawa dia punya tu dulu. Ha, ini ni nak seorang tu saman tak pasal-pasal. Ha, tak kena tu. Ha, tapi orang tak faham ni tak faham ni bila-bila sebab kita tak pernah mengaji fiqh ni, dengaji bab semahyang, munakahat, muamalat. Jenayah tak pernah ajar. Jenayah. Menuduh orang lain berzina, kalau tak bawa saksi jenayah dalam Islam ni. Jenayah lah dalam Islam. Sampai begitu sekali Islam melihat benda tu dia dianggap sebagai orang yang menuduh orang lain berzina. Kalau tak bawa saksi, boleh tuduh orang lain, tapi bawa saksi. Kalau tak bawa saksi, jenayah dalam Islam. Jenayah. jenayah. Sebab itu kita tak pernah mengaji. Saya saya kesian tengok orang, orang ni, bila bantah cakap kita buat hukum Allah ni. Saya kesian. Umur dia berapa 60 tahun. Tak pernah belajar buat jenayah. Tak pernah mengaji dalam Islam ni. Ada ilmu itu. Ini kadang-kadang ya, kena mengajak juga buat ilmu jenayah dalam Islam ni. Masyarakat kita faham. Televisyen pun tak ambil peluang. Forum ni cakap maksudnya makan beberapa tempatan. 50 tahun kita dalam dalam televisyen jaga televisyen. Orang Melayu Islam jaga televisyen. Kementerian Pernahangan. Ada tentuan dalam forum agama khutbah ke? Cakap pasal hukum hudud. Tak ada. Sebab bila orang, orang Melayu nak kenal? Nak tahu. Tak ada. Ana pun pelik orang Islam ni. Ni kementerian ni. Pelik. Ha, tak ambil peluang kita menguasai media masa. Untuk kita sampaikan mesej Islam dengan betul. Kalau bab ni orang masih lagi jahil tentang agama kita tak sampai gunakan televisyen. Astro kita pegang television kita pegang radio kita pegang ah ha, sampai mesej Islam sampai sudah masyarakat sampai ini bab forum ni bab, bab, bab. orang sembahyang kuasa ah ha, kadang, kadang nikah kahwin tang mai hukum jenayah ni tak pernah cerita 50 tahun dah kita pegang 50 tahun dah ha, kan ini yang kita kesali bukan kita nak bukan kita nak cerita pasal politik dah. kalau nak minta saya sebut Pihak mana saya sebut. Tapi ini ilmu. Ilmu ni kena sampai. Bagi tahu, Beritahu. Kemudian, barang siapa yang berbicara dengannya pasti benar. Dan siapa yang menghukum dengannya pasti adil. Orang yang berhukum dengan quran adil. Ha, adil. Orang yang pasti rujuk nak hukum antara manusia. Nak selesaikan masalah di kalangan manusia. Lalu nak tentukan satu hukum, rujuk Al-Quran, adil. Ha, ini hukum Allah, pasti adil. Dan siapa yang mencari petunjuk, dari selain daripadanya akan disesatkan oleh Allah. Orang yang cari cara lain daripada quran pastinya gagal. Ha, kan? Dalam urusan yang Allah Ta'ala spesifik dalam quran ni, kalau kita pilih lain quran gagal. Walaupun tidak salah lah kita rujuk undang-undang jalan ni pakai akal manusia, tak apa. Tapi kalau dah ada spesifik daripada Allah Ta'ala, contohnya undang-undang hukum, barang-barang, arah, judi ni, Allah dah spesifik dah. Kita nak guna akal kita, ha, sesat. Ha, kena guna Al-Quran. Dah Allah Ta'ala beritahu dah. Ha, jangan pilih yang lain telah pilih lain gagal macam mana pun gagal namun sekarang telah berlaku pada sesengah kaum seseorang di antara mereka apabila membaca Al Quran dari mula hingga ke akhirnya jadi satu pun yang diartikannya zaman ha, zaman sekarang kita ni dikatakan orang yang baca Al Quran tapi tak pernah ambil faedah tak pernah ambil faham ramai orang yang nak mengaji Al-Quran nak betul Al Quran tapi tak mau ambil isi kandungan Al-Quran ha, bagus trend kita ni Mutakhir zaman kita ni, tentu tuan, tuan tengok. Orang semakin nak mengaji quran tu lah. Atau-ata mengaji quran di rumah. Ha, mengaji quran untuk dewasa. Mengaji quran untuk anak-anak. Mengaji quran untuk budak-budak kecil. Mengaji dah tak. Nak melaksanakan isi kandungan quran Tak amai. Hmm, tak amai. Ha, betul pengalaman kita ni kata. Memanglah bermula kita nak mengambil paham dengan quran tu dengan mengaji. Tapi ini jadi trend. Mutakhir zaman ni orang nak. Amai orang nak betul quran dia. Nak baca quran Tapi nak melaksanakan perintah Allah nak menterjemahkan apa yang Allah Ta'ala turunkan itu dalam masyarakat dalam kiling kita ni, tak amai nak ambil ha, tidak amai yang mahu ikut tidak tahu apa yang sebabnya dia diturunkan, dan kerana apa dia diturunkan, tak mau ambil cerita, kenapa Quran diturunkan untuk apa, isu apa kita baca innamal khamru oh, wal maisir wal ansab betul-betul bacaan tajwid itu bukan main sedap tapi orang cuba pasir harak, tak boleh nak sokong kita pakai bantah harak, dia tak boleh nak, nak, nak, nak. depan dia boleh baca elok. Innamal khamru wal maisir sebut tajwid bukan kemai. Innama, dia boleh baca berdengung bukan pemain. Tapi bila kita jom kita bantah orang nak halalkan arak ni, dia tak boleh nak. Ke depan. Ah, ha, belak. Ha, dia tak nak ambil sebab Quran tu turunkan. Dia nak baca aja. Ini mutakhir zaman kita ni. Ini, ini tak nak berlaku. Walaupun baguslah membaca Quran tu bagus. Tapi yang paling utama ialah melaksanakan. Ini yang Allah nak. Ha, kita terjemahkan Al-Quran tu. Al-Quran itu tuju untuk siapa? Untuk kita. Ha, kita kena buat. Kemudian, kemudian dia terus tiada menghiraukan dirinya. Sama ada dia tahu ataupun tidak tahu. Dia tak peduli. Aku tidak boleh baca. Ha, kan? Supaya timbul semacam kegairahan dari dalam hatinya. Hendak menuntut ilmunya ataupun mengenalinya. Semua ini berlaku sebab kelalaiannya Dan sebab berat berpaling hatinya dari memahami kitab Tuhan yang ini. Ha, dia tak nak hati, dia pun tak mau dengan ayat Allah. Dia nak baca, sekonoknya baca dengar halwa telinga saja. Ah ha, tempat itu mutakhir zaman ini, ramai ulama pesan Quran ni dia bukan baca untuk macam syair. Ha, syair Quran ni bukan syair untuk dibaca dengar sedap dengar. Syair kan dia bagi baca untuk oh bunyi sedap, tarik macam blu roma tengah. Bukan itu matlamat dia. Orang memang Quran disuruh baca sedap mungkin. Tapi bukan matlamat Quran tu turun untuk itu. Quran tu turun tu, untuk kita ni bukan macam baca syair bagi syair orang baca syair itu apa? nampak dia baca syair semangat dia baca orang baca sajak di apa ni apa baca sajak di Central Market tu. Oh orang tengok baca dia dengan tunjuk macam, ni, macam semangat nak baca sajak tu. Quran bukan itu. Quran boleh baca begitu bagi orang semangat tapi yang paling utama ialah isi kandungan dia tu itu nak diaplikkan. Nabi ikut Al-Quran tu bukan sebab dia dengar wahyu Allah Taala tapi dia apply ayat tu. Apply dalam masyarakat. Bagi tahu sahabat, sahabat buat, sahabat bagi tahu lain, sahabat buat. Semuanya pakat satu untuk buat apa yang Allah turun dalam Quran. Ha, ini baru sampai maksud Quran tu diturunkan. Dia bukan baca sekadar seperti saja. Ha bukan sekadar syair untuk jadi halwa telinga. Tak ada. Hak. Bukan untuk tersedak semata-mata. Dia untuk dilbuat dan dilaksanakan. Dipahami ertinya. Dia tahu kehendak-hendak tu ayat tu. tujuh pada siapa? Kita kalau kita kena tujuh pada kita kita buat. Ha tuju kena pada aku sebagai seorang suami. Ikut. Ha, suami ikut apa ayat Quran aja. Kena ayat quran dari seorang isteri. Ikut apa ayat quran saja. Ha, itu matlamat Al-Quran ditubungkan. Ha. Semua ini berlaku disebabkan kelalaiannya. Dan sebab berat berpaling hatinya daripada memahami kitab Tuhan ini. Itu kerana terlampau dipengaruhi oleh dunia dan keinginan keras terhadap nafsu syahwatnya. Serta terpedaya dengan keindahannya. Ha. Terpedaya maknanya berpunca daripada orang yang cintakan kepada dunia. Lebih daripada cinta kepada Allah Ta'ala. Ini punca dia. Ha. InsyaAllah sekarang itu kita akan sambungkan datang. Uh, tajuk yang lain. Ah uh, yang lain bulan depan insyaallah. Qul qawli hadza wa sabrullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika syadallahilailaha illa anta wa tawassal